în societatea ne a zice și fie, suntem la acest la Siderian, Mănăstirea Salina, dar cu a au oare o înaintea Aminu, Cisul Iisus, și din nou pe la mijlocul al 13 O al care de întâlnirile mănăstiri de la la cei secolului următor, era originat din Rahă. Un călărit în alb i-a pus un zâmbitor în față și învășati, în a învrajat un o mai asemănător aici, între de dar din dădărâmurilor arabe, dar și a valizii călăruilor vectului Acest călărit era ascunsul lui și din gestiunea sa i-a întărit credința unui Corbe, care s-a pierdut în până a fost de prea înalt la acest cu trei ani înainte de la momentul un prinț rus, pe care Sfântul Giorgiet, la de într-o bătărie în motiva a din nou biserica, a înținat și a festat La în interior, ne Obviously myself. Maybe in this moment we are in for the first time. And we were talking about the situation in the That this is not a normal situation. This is the country of Bailey. This is the country of the Iranian And it was not natural for such a wonderful country to be. Uh, to witness such a strife, a a conflict. So again, the whole strife, a conflict, here we were these four people sitting in this room talking about how, what can we do? Because we were really feeling that we are unable to do anything. We have no hope. So we were We said ourselves, what is the role intellectual? What the Prima instituție de nevoțământ superior din preacetul colaborare a fost Universitatea de a fost Universitatea Sfânt de Spirii Aici i-a predat la Facultatea de teologie. Conjurile pe care a ținut la universitate au prima perspectiva la când am pozaie al de dar și După părerea Andrei când a venit în Liban, a această extraordinară care ia de o mașterea celuilalt, uh, această tentativă continuă, această uh, opera continuă, anul Gino pe totul acasul vieții, de a-și înțelegi propria religie noastră de religia celuilalt și cipiunul. Uh, era dona vie di uomini o de e, și e a înzumat. Religios este prezente aici. Aceasta este unde Părintele Stima venea de aici, venea să se roage în Spiritul său ecumenic. De aici vine și ceea ce spunea filozoful Andrei Plescu că Părintele a avea o aromă ieșuită în gândirea sa religioasă. De trebuie, de de regulă, de de example I remember having a conversation with a the in the and you the soul. We talk about water. The symbol of water. al La imaginilor al universului tradițiilor au existat acestor personaje din Vechiul și Noul Testament. Religiile, poezia, artele, frumoase, mitologia și istoria au cedat la sfera de direcțiilor ale lui Barnum. Odată de la tablăa într-o conferință despre miracol, la zine frecându-se de o din România, din România, care au fost ușor de oamenii de afaceri din care au fost ușor de de afaceri din de I-am de suferă Jerusalem and to the Palestine problem, and to the great injustice that is becoming the Palestinian. Perdonoite Andrei Zimah, anamoria che decido il determinate la fluxul și refluxul unei cetăţi sfinte, unde rând pe rând, în, în jubilaţie sau dule, trei epistimozii de răsântie din Abraham, se împesteşte ca un fel de utopie căruzitoare. Altfel spus, rădurând de scrima, am putea desfata în Evanghelia de tot. Elusalime, Elusalime, de câte voi am văzut că sunt pesteii tăi, dar nu ați voi că lucrurile de la fel de au o depoziune specială pentru părintele care a văzut prima. Filia, când a lucrurit acesta, este folățată și a ieșită zilnic, dar nici orate, revistă sau obiecte care ne-a parținut Părintele lui nu sunt mintite din loc. Un loc de profesor de la Universitatea Sanchez-Restecu s-a depasat în la fel de When you go up to their house, you talk to the uh to the priest and, and tell him why did you insult the president of the Mokasa University? He was coming to thinking thoughts and writings. Why did you were you so harsh on? And uh, uh, but I really enjoyed it because his reaction was very much By it. Yeah. it is my view Un alt film cu domnul Giuffrida Tomas, doamna Calasilu și cu un prieten de De-aia sunt e o tradiție. Briguși, înainte să moară, o să-l gătească toate lucrurile statului români. Și statul români, sărbătindu-un artist reacțional și compromis, nu le -a. încet, încet, învăză aici că un numai lucrația în care cu textele noi. S-am 4 miliști, fiindcă se întâlneau regular tot de 15 miliști. Și au fost mulți aristați pentru compropii. împotriva ordinii oricii acesta. De aceea, pentru mine, mă în scoate de veniți, când au avut care străbele contra grupului de lucruri de lucru aprilis, au făcut. De ce? Pentru că pe mine, rețima care apușează să trece din în Țară 56, a scris un articol în Franța despre acest lucru. Și securitatea, când a văzut acel articol de securitatea a citea frecvent publicații teologice franjudești de epocă, s-a fortărit să treacă la fata. Ei nu știau că oamenii ăștia se întâlnesc la zile, la un timp, ei nu știau cum să-i ia, când am văzut și-o mărcurie, că scrimare-a dat și -a adresă. E, și din cauza că au avut norocul, să aia pe -a la mariți dar tot ce trebuie că făcut care. ce a făcut aici. E cele mai grezămini cei pe care le-am tot auzit. și odată și odată, Рек, и да, Într-un alt tip de context. O reproduct rapid. Condiția omului, spune că nu din momentul aducării lui în paradis, este condiția temporară. Noi creiem timp. Ne naște la un nume, evoluăm, unim la un an, suntem, în permanență, instalați în durată, din timpul. Timpul este o instanță care ne mănâncă, ne devorează. sfârșit, mâncați total. Această tematică a timpului care devorează, și care apare și în șerții, dapropo, în vizor militare, apare și în ideologia greacă, Satul, care e cineva care mănâncă copii, apare și în India, dar nu vrem să cătremă în de colaternale. Zărița Kamii, care este o mâncătoare. Ideea e că timpul este un agent devorator. Te mănâncă. Te mănâncă și ca să reziști acțiunii devoratoare, trebuie să mănânci. Nu poți să supraviești în timp dacă nu mănânci, dacă nu respii, dacă nu vei. Trebuie să ai acces ca să rezisti în temporalitate la aceste trei tipuri de substanțe. aer, lichid și materie solidă. Spunând lucrurile rapid, Duh, vin și pâine. Ca să supraviețești în timp, ca să reziști, atacului lui mușcător, trebuie să te fănești în permanență, să mănânci la rândul tău. Ori, teuvierea lui este uh, reușita lui Dumnezeu de a trece trupul din obiect de mâncare într-un obiect care mănâncă moarte. El e cel care începe să mănânce, dar nu în sensul în care mănâncă omul, tot omul, ci în sensul că devine incorruptibil și ajunge din cauza asta să devoreze în el temporalitatea. Să devoreze în el moartea. Trupul în ierta lui sus este un trup care a muncat moartea și a făcut -o pentru toți. Și când noi mâncăm trupul Lui, noi mâncăm trupul Lui coruptibil, adică trupul Lui trecut dincolo de viața stranară. Eu nu am întâlnit interpretarea asta. Adaucă Părintele Simea spunea, aruncarea noastră în temporalitate, reapare la Heidegger, care spune cum omul este aruncat din lume. Asta să fie în timpului. Să fie aruncat în factoria timpului, unde el te halește. Și dacă nu capeți sprijinul cuiva care dinpotrivă din potrivă agentul devorator al timpului, al lumestului, atunci nu supravește. În schimb, dacă o faci, ai în față ă, veșnicia. Am dat acest exemplu ca să vă arăt cam cum înțelegea îndepintă să ia un loc clasic, esențial, în Evanghelie și să încerce să-l pună în un diferiți de exegeza obișnuită, cu legături către cultura veacului, către haide, către lucruri de genul. Și ultimul lucru pe care mai este, este cel legat de ecumenism. În titlul, dar să de cuvintul dialog prezent. Și asta un temă foarte teiculoasă. Tema ecumenismului, în, în aparență, acceptată de toată lumea. Dar dacă e să vorbim cinstit, energează pe toată lumea. Pentru că, prin ecumenism, fiecare confesiune înțelege că speră care ai să se întrezească. Să înțeleagă despre cine are adevăratul. Și atunci ecumenismul devine fie un fel de coreografie diplomatică, ne mine și spunem că vrem mult să ne unim, dar de fapt și că persoana nu se va petrece, fie devine un obiect de Neliți, există biserici care vorbesc, sau au vorbit despre ecumenii, ca o erezii, există și noi, teologi, care leave. au vorbit de erezia ecumenii, a unirii. Părintele Sfima are un foarte frumos test, lucrul e periculos, e adevărat, de periculos? Fiindcă de la un anumit de derapari se poate ajunge la sincretism, Haideți mai luăm ceva de la așa, ceva de la așa, față o chestie rotundă, care îi mulțumește pe toată lumea și de fapt este un fel de crocofant, care nu înseamnă amenea nimeni. Și pentru că nu poți opta, că nu ai coerență înaintea ta. 2. Poate să ducă la un fel de relativism, Da, măi. Adică nu e. Fiecare are dreptatea lui. E, hai să nu exagerăm ne socotim noi cu Urie cu Părântului de Deci, într-adevăr, e foarte greu să te miști corect în această idee și trebuie să vă spun că Părintele Stima, din punctul meu de vedere, a reușit să o facă într un mod extraordinar. Și el povestește și o scenă de la Bupa Prins, aprins, de la Mărstea care s-a făcut o conferință, unul din ei a făcut o conferință, în care a citat, din. Geala Retina Rumii, un poet persan, apropo, Părintele Pstim a în arabă excepționată. Și Alfa a citat pe Ramakrishna. Și un călucăr care s-a întâmplat să fie în sală, s-a speriat. Și Candi s-a indicat și a zis, Alu, ce Unde suntem ce faceți? Cități muzulmani, cități hinduși, nu suntem la Dumnezeu Sfânt. Nu suntem călugări la crotopsi, ce asta? Răspunsul a venit de la autoritările de hinduși. A creier autoritate și, și cum să spun, limpezime dogmatică nu poate fi pusă la Dumnezeu. Răspunsul sunt așa. Dacă Dumnezeu a spus că la sfârșitul vremilor își va lua la sine toate voile, cum pot să să să să uh. să eu să-mi expulz? Cum pot respinge pe cineva care vorbește despre el? Cum pot să-mi răspund? Printele, printele Dumnezeu. Printele străinului are un pasaj despre care nu vorbim destul. Interesant este că problema eferismului creează un paradox pe care e greu să-l rezolvăm. Avem, pe de o parte, problema adevărului. Cine îl menține? Există unii mai aproape, unii mai departe. Cum decide masa? Și pe de altă parte, problema iubirii. Problema adevărului crează diferențe, tensiuni, excluziuni. Problema iubirii, în mod normal, trebuie să creeze, aduce la. mod alt. Părintele a spus o altă dragă, nu știu ce evanghelie cități Eu am citit iubiții vă unii alții, dar eu toți câșt oameni, eu am citit urâții vă unii ca alții. Este o tensiune, o bucurie a conflictului, a luptei, care mă scute fiadă. Sigur, nu e vorba să avem disernalism. Nu e vorba să nu fii centrați. Era un cuvânt care îi Trebuie să fii centrați, nu poți fi 10 centrodaturi. Trebuie să știi și să te raportezi la lumina ta spirituală ca la centrul lui. Dar din de la centrul poți cuprinde o infinitate de, de alte centru. Poți fi centrat să fii deschis. Termenul lui Dumnezeu era centralitate de. Spirit. Uh, are un foarte frumoasă spui despre Ierusalim, în care îl s-a arătat puțin și în film. În Ierusalim, toate leienții de Abrahamice au încercat să ia putere. Prin Părânt. Acolo o să s -o și evreii la ei acasă. Acolo o să s -o și creștinii la ei acasă. Acolo o să s și Abraham la ei Faptul că nici unul n-a reușit să se instaleze definitiv în respingerea celorlalți, arată, spunea în acest test de Stima, că lui Dumnezeu poate de-i place să fie luat în posă. Nu îi place să vină omul să spună aici, e aici, ce eu aici? <laughs> în termenii lui Petre în sub sear, chestia sună așa, să ne înțelegem. Isus nu e în focea. Sau din vești. Sau din vești. <laughs> Prin urmare, orice efort de a lua în concesi în mod validos, autoritar și violent pe Dumnezeu, nu e pe Dumnezeu. Îi plăcea să citeze un pasaj pe care așa de sigur din Luca, capitolul 13, versetul 34. Ierusalime, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori m-am vrut să aduni pe tăi, cum ar pasărea, pui, săi, sub ai. Dar mai bun. Părintele Stima a cunoscut oameni din ambianța catolică mai la Paris, care au făcut mai eforturi, nu numai de dialog interconfesional, dar de dialog interreligios. Aici lucrurile se și mai. A cunoscut câțiva călugări catolici, care au pădrește să ducă, să creștineze, să facă misionarist în India. Și poveștile lor așumatele de părinte de strima sunt în sine foarte interesate. Pentru că el spune, ei s au dus acolo, dar au înțeles imediat, sau mai puțin imediat, câteva lucruri. 1. Dacă vrei să convertești la creștinism, pe cineva care e în afara spației creștini, e bine să fiu creștinismul Bisericii unită, de dinainte de dacă te duci acolo și ce să îl explici, să încetă așa. Păi este așa, nu e de nu mă mai multe pe Avem catoliciți, nu avem o proție, nu avem protestantism, nu avem probleme, acum nu am făcut la unei Lor trebuie să te livrezi originele. Când nu să-și construiască ei nebuloasa proprie după asta. Nu să te duci cu nebuloasa ta peste ei și să vrei și conduci. Să-i curte. Eu am dat la un moment dat despre cazul unui călugăr belgean, un franciscan, îl cheamă Placy Franz Tempris, care a publicat în anii de, 50 o carte despre filozofia bantu, un trib african. S-a dus tot așa sub convintă. Ei bine, după ce a stat ei, a făcut o declarație extraordinară. Nu eu i-am convertit pe el la creștină. Ei m-au convertit pe la Eu, după ce am stat de, de vorbă, am înțeles mai bine copii alea Am înțeles ce înseamnă eu sunt viața, cum nu înțelesează până atunci. Am înțeles ce înseamnă dinamismul, forțe pe care eu pică credință. Și asta numai în contact cu acest trip, am înțeles. Îmi aminte și de o discuție pe care am avut șansa să o albume lume de greu pe a partea mea l-am întrebat, nu vei, la jucata, dar apoi, ce facem cu milioane și șcutele de milioane care nici nu am auzit de aici? Ăștia se condamnați, între care de destinare harul să distribuie arbitrarea? N-au cum, sunt nevinovați. Am auzit și un părintele care avem de știință, poate mai să ne inclus în cartea dialogului. Păi de i treaba dragă. Fiecare, nu spunea dragă, spunea, nu spunea, dragul meu, dragul meu. Fiecare e judecat cu legea în care a trecut. Noi vom fi judecat după legea Evangheliei. Sinariul va fi judecat după legea Sinarii. Și cei care nu au apucat să intre nici o lege, vor fi judecati, s în Lucăregia zid. Ce înseamnă Un om care știe și trăiește în ideea că tot ceea ce e în jurul lui, e creat, e zidit de Dumnezeu, e mântuit. Mi s-a o vorbă extraordinară pentru că Conștiința de a fi creatură, e ceea care îți dă un comportament, o direcție, o opțiune, o mișcare vie e, în lume. Și am viu, vreau să revin la început, pentru că am pe nevoie de un limbaj care să atragă și care să nu cagă în stereotipie. E, limbajul trebuie să vină spre tine ca fiind expresia unui om viu. Asta înseamnă un om care își administrează bine libertatea și care este o persoană. Știți ce important este conceptul ăsta? în știință. Când vorbești stereotip, nu ești persoană. Ești un glas, ești un exponent. Dacă... Acum, să nu înțelegeți să să vorbești în bogate. Sau să încerci să cauți originalități de expunție. E vorba să nu vorbești decât când persoana ta se manifestă în ceea ce spune. Citez mai. eu. Păi, să o evacuezi de la început în numele unei discipline exterioare. Dați-mi voie să mă oprești aici. Cred că am învățat deja și dacă vedeți să mai aveți energie timp pentru întrebări, mă voi strădui să reacționez. și de riscantă ca toate problemele adevărate. Întâi, legat de lui definitivă și fără echivoc la ortodoxie, obișnuia să spună nimeni n-a pă părăsit vreodată ortodoxia pentru că ar fi epuizat. În ea, dacă o asumi integral, poți găsi tot ce, tot ce, tot ce trebuie. Și poți găsi răspuns integral. Problema nu este să cauți alte soluții. Problema este cum trăiești unicitatea opțiunii tale. Pentru că el o spune, apăsat, nu poți, nu înțelegi creștinismul dacă nu simți unicitatea lui. Întrebarea ei, acum ce subîntinde noțiunea de unicitate? Fiindcă el spune, unul, dacă discuți unicitatea în termeni de superioritate, atunci există riscul să nu mai fi deschis, să nu mai fi smerit, să nu mai fi întrebător și căutător, ci să fii instalat. Părintele Stima avea o roare de ceea ce el numea sedentarism. Eu nu eram de acord cu el, pentru că în materie fizică, cel puțin, eu sunt un sedentar cu doctrină. Adică pot să vă demonstrez că e periculos să nu fi sedentar. Și repet mereu asta, prietenul meu sever știe anecdota asta, că o repet adesea, când am aflat că cel care a inventat jogging-ul a murit la 62 de ani făcând jogging, a fost pentru mine o victorie personală. Prin urmare, Părintele Slima detesta instalarea. Spunea că păcatul cel mai grav pe care poți avea în viața spirituală este să te comporți ca un om instalat. Care nu mai are de parcurs niciun drum, care nu mai are de învățat nimic, care nu are decât de executat ceea ce lumea o ortopraxie harnică, adică faci ce e de făcut, tehnic, ritual, și care te socotești cu alte cuvinte încheiate. Ești terminat. Gata. Ești mântuit. Ai făcut aia, ai făcut aia, știi adevărul. Asta e un fel de a înțelege unicitatea într-un mod care te limitează în loc să te facă disponibil, în loc să te deschidă. De asemenea, unicitatea nu înseamnă excluziune. Nu înseamnă că numele unicității tale bifezi posibile unicități existente pe lume. Pe scurt, cu o expresie pe care a folosit-o odată, a fi deschis înseamnă a face loc celuilalt. Lasă-i loc, lasă-l să fie, câștigă din faptul că el e altfel. Și observă că poate nu e atât de altfel cum îți imaginezi. Dom'le, e cu tremur sau mă mișc eu? Ok. Ar fost interesant o chestie, un semn, un miracol. Revin puțin și la tema miracolului, dar. Prin urmare, când un călugăr trapist, pe care i-a chemat Thomas Merton, Părintele Sfima-l cunoscuse, devine foarte atent la ce se întâmplă în budismul zen. Scrie cărți despre zen mai bune decât cele știți de budiști zen. se împrietenește cu Suzuki. El rămâne călugăr trapist consegment. Numai că e, constată că același lucru pus sub lumini diferite e, se îmbogățește. Nu, nu e periculos. Mai spune însă, la un moment dat Părintele Scrima, numai când ești foarte e, bine centrat în credința ta, poți, fără riscuri, să citezi din ce autor vrei. Dacă ești bine centrat în credința ta, poți da un citat din Coran. Nu e periculos. Din potrivă, poate să te ajute. Deschiderea lui pentru lumea arabă, de altfel, era Și ați văzut cum vorbea despre el, musulmanul, profesorul musulman de aici. Nu era vorba de o luptă, nu era vorba nici de superiorități, dar era vorba de unicități în dialog. Și mai spune ceva, Părintele exprimat, și aici e mai greu de analizat, dar trebuie să ne gândim, face o diferență între ideea de centru și ideea de vârf. Una e centru și una e să fii centrat, să ai un punct de sprijin definitiv, care e centrul tău și în care privești din toate zările, și una e să te instalezi. La ură. Și unde te uiți de sus, îi spui, ala-i greșit, ala bate câmpi, ala a nește ceva. Eu că am eu însumi probleme, uneori, cu un anumit tip de stil eh, apologetic, eh, care, din punctul meu de vedere, nu are nimic de a face cu iubirea apropiului, ba mai mult, cu iubirea vrăjmașului. Eu am înțeles că trebuie să-ți iubești și vrăjmașul. Asta e marea chestie. Că în creștinism, iubirea pe care vorbește toată lumea nu e că te-ai îndrăgostit de Marilena sau că-l iubești pe fiul sau că-ți iubești un prieten. Nu. Partea tare în creștinism e că ești invitat să-ți iubești vrăjmașul. Ceea ce e de nebri. Hai să fim serios. E foarte greu. Numai unii politicieni reușesc. Ei bine, dacă e vorba să iubim rășmașul, cum sunt niște texte? În praie roșie spun chiar la mari părinți. Nu știu, sau... când vorbesc de eretici, sau de ceea ce ei numeau eretici, vorbesc ca de niște sub oameni, niște animale care trebuie lichidate. Niște tânături, niște scârboșini, limbajul, vocabulare, Bun, eu înțeleg în context că lupta e rară intensă, acerbă și că nu încăpeau jumătăți de măsură. Dom'le, dar totuși, așa arată iubirea? E, Părintele Stima, într-un curs despre gnoză și Evanghelia după Toma, care sper să apară în cursul acestui an, e, un curs privat, am făcut asta între patru oameni sau cinci, e, spunea, că ereticii în general și mai ales gnosticii, erau niște medumeriți, nu pricepusele unele lucruri, aveau întrebări candide, nu înțelegeau cum e cu răul, nu înțelegeau cum e cu... Nu înțelegeau! Și trăiau cu neînțelegerea asta. Și din când în când, luau cu un cap în gură, pentru că nu înțelegeau. Trebuie văzut, dacă nu cumva erau niște nenorociți, niște pricăjiți cu întrebări, niște oameni autentici, niște candiți, nu-i vorba... Dom'le, nu mai vorbim de iertare? Nu mai vorbim de iubirea vrășmașului, nu mai vorbim de nimic. Îi băgăm la, la oală pe toți. Mărturisesc că eu încă trăiesc cu această mică problemă. Nu știu să mă descurc. Eu văd șase discursuri uh, vehemente, când e vorba de catolici, când e vorba de... nu mai vorbesc de alte religii. Dom'le, eu nu sunt New Age. Eu nu vreau să, să devin sincretic. Eu nu vreau să mă fac teozof. Stați puțin, sunt și acolo niște ființe, niște creaturi. Și eu nu mă pot substitui lui Dumnezeu. Nu pot eu să stabilesc care e în ordine și care nu e în ordine. E mai complicat, e mai periculos, e mai sângeros decât pare la prima vedere. Vreau să revin o secundă la tema miracolului care e o temă foarte actuală. Vă mărturizez că eu sunt îngrijorat de faptul că e tolerată pe piața noastră duhovnicească, dacă mi se permite această formulare echivocă. Din ce în ce mai mult, o anumită atitudine miraculistă, Nu e zi, nu e zi în care să nu afli cum să va termina lumea, ce profeție a făcut puterică, care e data, cum... Cargul înseamnă drag citit pe dos și cum, în general, se întâmplă fenomene. Domnul Iisus, dacă eu am înțeles bine mesajul lui, e cineva care se ferește intens de a convinge prin miracole. Nu-i place chestia asta. Nu-i place să... Și o spune în mod limpede. Nu vreau să fericiți cei care n-au văzut și cred. Ideea să tot vin pe scenă cu, cu figuri supranaturale mi se pare foarte riscantă pentru, pentru ceea ce înseamnă credință adevărată și mă aștept ca biserica noastră să reacționeze la un moment dat. Că altfel cădem în nivelul magic al, al credinței. E, începem să ne uităm după, după fenomene. Nu cred că e un lucru bun, și cred că trebuie legândită ideea însă de miracol, care are firește rolul lui, dar care nu se poate reduce la un fel de fachirism de circuit. Nu știu dacă. Am spus și eu. Cât am pus. Vă rog. Un microfon. Cine are microfon? în România. Uh, inevitabil am să cad în anecdotica, fiindcă am avut discuții pe tema asta și experiențe. De pildă mi-aduc aminte că a auzit că Părintele Băbuș, încă directorul Bibliotecii Patriarhiei, mai trăia atunci și a spus, vreau să-l văd. Am fost prieten, colegi și am fost cu el la Părintele Băbuș. părintele Băbuș a sărit, la a îmbrățișat frate Andrei, nu să de, când, de 40 de ani. S-a îmbrățișat și Părintele Băbuș a spus, frate Andrei, ce bine că te-ai întors. nu e așa că aici e cel mai frumos, nu-i așa că București e cel mai frumos oraș. E, eu, care cunoșteam deja pe Părintele Scrima, am simțit că se îngroașe gluma, pentru că tipul ăsta de euforie locală îl irita. Și el avea francuzisme că trăiește atât la Paris și avea și o mică... Avea un fel de... Le exagera chiar când să-și ia distanță. Și i-a spus Părintele Nuși... Când i-a adus București, nu-i așa că ce mai spus Ecute, n-ai văzut Paris?" <laughs> un fel de apotolie, acest zel provincial, care pe el, el irita. El spunea că, că avem o problemă dacă nu ieșim din acest tip de, de sentiment, care, în aparență, are o noblețe, dar, în realitate, ne face sedentari, ne adoarmă. Uh, am fost, am făcut cu el o călătorie prin țară. Mi-a spus -o, odată, trebuie să vă spun și asta chiar dacă... Sper să nu fim pedepsiți, nici eu, nici noastră, dacă spun. A spus, dragă, am cunoscut câțiva călugări acum de când am întors. E plin de călugări forestieri. Cel este așa, cu minte, pravoslavnic, harnic, dar instalat, Bine, ca să fac o paralelă, trebuie să spun că ideea asta de instalare m-a frapat în alt fel, pe mine și la alt nivel, când l-am întâlnit pe părintele Teofil, părăianul. L-am întâlnit la sâmbătă odată și eu știam unele lucruri despre ce gândea el și știam de pildă că spunea: Sunt cinci lucruri pe care dacă le faci, ești mântuit. Și mi s-a părut foarte tare, că îmi pare simplu. Ai o listă de 5 puncte?" Nu era o pregătă. Să-ți faci rugăciunea și seara, să ți ții posturile, să te duci la liturgie. să citești seara în capitolul 2 de din... număruri." Foarte simplu. Zic, da." Zic, și dacă faci asta?" Da." De-un astăzi sunteți mântuit?" Da." <ră> zi, da, Părinte, sunt Sfinți Părinți care, pe patul de moarte, spun că nu sunt sigur că sunt mântuiți. Mari părinții ai bisericii, părinții ai Treaba lor așa. <laughs> <laughs> <laughs> e, însă, avea amintiri extraordinare despre România și le regăsea cu o emoție extraordinară. L-a regăsit în lacrimi aș spune, pe părintele în Bogin care Am fost cu el la Părintele Cleopa. Și se cunoșteau de când fuseseram în doi profesori la neați. Apropo, Părintele Cleopa nu era un om de cultură, dar să știți că știa pe din afară toată biblioteca mea. O învățease, stând acolo. Asta înseamnă Sfinți Părinți, teologiei de toate felurile și așa mai departe. E bine. Am ajuns acolo cu Părintele Leopa, cu Părintele stima. Și cine l-a cunoscut cu Părintele Leopa, știe că el era deja programat, că atat mai venea la el să, pune, să spună ceva, încât cum venea cineva, spunea ceva. Și avea un discurs. Întotdeauna foarte interesant, dar. În primul moment nu l-a recunoscut-o Părintele Scrimă, Uh, am intrat în chilia lui și a început să, să spună ceva, să dezvolte. Eu mă temeam că o să invers, că știam pe Părintele Scrima genul uh, care are texte, care are lucruri de spus. Și zic că o să-l o să plictisească pe Părintele Creopa, începând cine știe ce discurs iezuit. <laughs> Ei bine, Părintele Scrima când l-a lăsat să spună câte ceva și l a spus Părinte, hai mai bine să ne rugăm. Părintele Cleopa s-au oprit imediat, au îngenunchiat amândoi și s-au rugat. Ăsta pentru mine e un moment de întâlnire extraordinar în care amândoi au ieșit din ei Și Părintele Cleopa din discurs și Părintele Scrima din cultură. Amândoi, ca niște iepurași, s-au așezat în genunchi și, într-o tăcere perfectă, s-au rugat. Regăsea, deci, vorbea extraordinar despre, despre Părintele Patriarh Justinian, spunea că a fost providențial pentru România, era într-o bună relație cu Părintele Patriarh Teocist atunci, care, cum v-am spus, a venit și la monetare nu-și propusese să ctitorească ceva. Dar a făcut-o tocmai de -aia. Eu zic că el a pus o sămânță în această mică comunitate care s-a născut în jurul lui, care va rodi. Și faptul că în seara asta eu sunt aici, invitat în mod neașteptat prin bunăvoința Părintele lui Profesor la Facultatea de Teologie să vorbesc despre Părintele Scrima, faptul că ați văzut un film despre Dânsu, arată că e în plină activitate de câtitorie. Și eu îmi fac speranța că lucrurile astea vor rodi. Despre, am în față un text al lui Sandu Tudor despre apropo de provincialismul de care vorbeam la în început. Sandu Tudor, Părintele Tanii, scria în 1935, rândul următoare, Le citesc pentru că am momente de exasperare când văd că după 80 de ani ele pot fi citite ca și cum ar fi fost scrise ei. Părintele Daniel. În țara românească, naționalismul a ajuns cel mai rușinos cal de bătaie al patriotarzilor și demagogilor se reduce la mult zgomot din vârful limbii și la o defilare de societăți patriotice cu darabane și trâmbițe, cu drapele tricolore și medalii, spre mândria câtorva profitori. Se numește naționalism un fel de lătrat oratoric care caută să sperie păpașii cu cetățean despre o primejdie a străinilor, numai și numai pentru a-i fura buna credință și votul. Se numește naționalism ura și amenințarea demonstrativă și neîntreruptă față de vecinii neamici cu care trebuie să plănim ușuratic sufletul tineretului. Se numesc naționalism toate nescocibile de a comercializa sentimentul de patrie spre folosul material al cătorva exploci. Naționalismul acesta nu ne dă simțul puterii, nu ne face creatori. Nu ne trezește conștiința misiunei noastre românești în lume. Naționalismul acesta e mediocru, întreținut de suflete mici și ariviste. Naționalismul acesta e miop și tâmp. Nu, se împros nu ne împrospătează sufletul și ne în ziua de mâine. Naționalismul acesta e gol și fals și ucide adevărata dragoste de țară. Naționalismul azi la modă, Iosădărnicie de moarte, o boală abortoare a democrației demagogice de care e se să ne scuturăm. 1935. România, eterna și fascinanta România. <truz> Not just this thing, but să -și mă, scuzați te... Acum s mai schimbat lucrurile, insist, sau mai schimbat lucrurile. Dar, dar au fost ani când mă uitam la Trinita și după un sfert de oră dormeam. Când vreau să dorm bine, deschidem puțin Trinita. Pentru că vedeam aceleași portrete, indiferent de vârstă și de an, niște oameni foarte pioși, cu voce ușor stinsă, cu o iradiere de cucernicie, și de definitive care citau din Evanghelie cum se citea la învățământul politic din clasici cu mici comentarii cu minți și care ne învățau lucruri foarte neașteptate, cum ar fi să fim buni, să nu păcătuim, să ne iubim aproape. Dacă... Noi așa ați rezistat și rezistați la tipul ăsta de discurs, mai ales fiind înăuntru Bresley. Mă rog, îmi spun că totuși prima mai are și o presărire. Oarecum... Bine, scopul unui, unui discurs teologic nu e neapărat surpriză. Eu sunt de acord. Nu, ideea nu e să fim originali tot timpul. Să rămâi cu gura căscată la fiecare predică. Dar nici să moțe. Și aici e o problemă, pentru că dacă noi nu, nu ne confruntăm cu ea, nu e numai o problemă de stil. Aș vrea să spun și profit să spun că e și o problemă de limbă, nu de limbaj. Suntem un grup de prieteni care încercăm să citim, să recitim și să comentăm împreună texte evanghelice. Lucrăm pe Biblia Sinodală. Să știți că eu vă mărturisesc cinstit că Depinde în epistola către Romane, a lui Pavel. Dumnezeu, sunt pasaje pe care nu înțeleg. Nu înțeleg ce le să Și am voie să mă întreb ca un om care am nevoie de acest text și care îl frecventez cu curiozitate și cu adiziune. Am nevoie să mă tulbur când văd că sunt pasaje întregi nu știu, nu știu care este. Și cu puțin agratiu pe care o știu, mă duc la textul original și văd lucrurile neașteptate. Să traduce cu același cuvânt, în general, inadecvat, un termen care în greacă apare în mai multe tipuri de cuvinte. Am multe de spus despre chestia asta. Am, când am făcut cartea despre Parabole, am căutat să mă duc și la text, mai ales acolo unde nu aveam, la textul grec, unde nu aveam clarități. Dar am descoperit lucruri halucinante. Lucruri halucinante. Eu nu propun o reformă a textului. Pentru că nu poți să modifici un text care se spune la liturghie de sute de ani și să faci brusc ceva... ceva da, pe de altă parte, sunt corecturi de făcut. Nu vorbesc de frumusețe sau de actualizări forțate, dar sunt lucruri, îmi permit să spun, false. O lucrul ăsta mă tulbură. Și, după părerea mea, ar trebui ca Biserica noastră să facă, sau sinodul, un comitet de revizuire a textului Evangheliei, care să ofere credinciosului de azi o versiune corectă și transmisibilă a textului. Nu? Lucrul ăsta nu se întâmplă. Deci, asta curie la repetiție. Aveți dreptate și eu, și mie, nici mie nu-mi plac repetiție, dacă când vreau să să mă îndepărtesc puțin de repetiție, mai curând citesc ceva din schrima, decât alt, altceva. Acum, cu partea a doua întrebării, venim la un lucru pe care l-am mai întâlnit. Doamna m-a întrebat de cum a găsit el România. Eu pot să vă spun cum l-a găsit România pe el. Am auzit spune se spela așa. No, eu cred că el, de fapt, a trecut la catolicism. Sau, ascultă ce spun, e francmason. Uh, sau, de fapt, e ateu, e un șmecher. Uh, cam asta era coment. Sau, i-a băgat în poșterie pe aia de la rugă, prins. Cam asta a fost recepția lui în mediile. Profesionale, ca să zic așa. Dați-mi voie să vă spun că nu-i făcea plăcere. Să simtă că în jurul lui s-a țesut o rețea de suspiciuni, de intoleranță, de excluziune, care nu dădea nicio șansă să, să, să facă corp comun. Am fost o cu el, apropo de vesminte și de uh, regularități. Am, am făcut o școală de vară, în 97-98, cum mai știu, la Tescan, nu, în 96-97, cu mai mulți studenți pe diverse teme. Și el a venit și el. Și într-o zi a spus. L-am văzut dacă vrea să spună și el ceva într-o zi. Și a spus: Aș vrea să vorbesc despre Vecenele. Și am făcut-o. Conferință despre Vecernie, care mie mi s-a părut pasionantă. Dar după conferință mi-a spus, ceva nu e regulă. Nu e normal să vorbesc despre Vecernie. Am să mă duc mâine la părintele din țar, și-o loc să mă lasă să fac și eu o Vecernie, să slujeți. Și vă invit pe toți la vecer. Eu." M-am speriat tot simplu, eu credeam, având și eu, fiind și eu contaminat de imaginele alea. Da, da, dacă el nu mai știe slujba? Dacă uită, când o mai fi făcut el chestia S-a întâmplat că, printre studenți era și unul la teologie, care știa tipicul puțin și a putut să-i dea răspunsul. Ei bine, a făcut o slujbă îmbrăcată în staile cuvenite, excepțional, fără breș, și perfect conform. La am întrebat și eu odată, Părinte. Mă-ți Sunteți un dandy, un braț îmbrăcat lumește, e, aveți un fel de agreabilă altfel, modernitate. avea și răsfățuri. Vă dau unul, ca să vedeți până unde poate să mergă pochetăria cuiva. E, eu am scris prefața la rugă aprins, după ce am stat cu el de vârf, că eu nu știam viața. Și el mi-a dictat elementele vieții lui. și mi-a dat ca anului nașteriu în 1930. Ori el era născut în 1925. Las, am aflat de aia. Vreau să fie cu 5 ani mai târziu. O să spuneți, nu-i posibil, încă nu? Da, da. Mi-a spus odată să spun un lucru. Mor cu păcatele cu care te-ai născut. Singurul lucru pe care poți să-l adaie sunt recunoașterea și credința. Dar ideea că ai scăpat de ele, nu o Mor cu el. Valoarea constă în modul în care le asumi și le mărturisești. Altfel îți faci Da. Avea asemenea. mi că Stanca Vasiliu, discipol al lui de la Paris, Istoric, istoric al și istoric i artă. Ea mi-a spus odată, perplexă, Dragă, l-am invitat să luăm masa de prânz la Paris împreună. Și l-am invitat la un restaurant, era bine, și el a cerut un steak. Și am spus, Părinte, e bine, poate nu știți. Și el a spus, Draga mea, Mă bucur că nu stare stareță la mănăstirea unde sunt eu. Privitor la e, costum. Mi-a spus, de data asta ceva mai puțin pitoresc, dar ceva care merită reflectat. Mi-a spus că o ceosebire de preoții, e, nu este... O instituție în sensul profesional, nu ești de meserie călucării. Nu e ceva cu uniformă. Nu e obligatoriu să te recunoască lumea. E în altă categorie decât sacerdociul de tip uh, regulat. Uh, nu trebuie neapărat să se vadă imediat că ești uh, din zonă. La noi sunt și eu cunosc. Eu cunosc laici care vor să fie imediat luați de călucării. Care să poarte și vorbesc ca unii care deja au fotoriu de orchestră în right? Rai, intră într-o casă, o binecuvântează, cunosc asemenea, am cunoscut asemenea. Nu dă bună credință dar, dar care hotărâsele că sunt deja dincolo. Or el spunea, Na, te când pe stradă să o potești, important să te prinzi care-i doctor, care-i contabil, care nu știu ce. Nu. În sensul ăsta călăgăria nu este ceva de afișat. Se poate discuta asta. Putem sau nu să fim de acord. Dar trebuie să acceptăm că există și versiuni neconvenționale de a te angaja. Și că uneori în ele există, dacă nu e circ, există o autenticitate pe care nu e, ai dreptul să o pui foarte ușor la îndoială, din afară. L-am bombănit, e, am avut discuții în Și îmi spunea mereu, e o reacție clasică. Așa trebuie să reacționez Foarte bine. Ai dreptate. Dar nu nu, nu depășea constatarea asta. Și mă lăsat să trăiesc cu întrebarea mea și cu e, Minteala mea momentane, încercând să o depășesc. Da, nu era convențional. E, în privința asta, să avem exemple. Și dintre ei, pe nume, eroul nici Cleopatra nu era convențional. E, spunea lucruri tare uneori și avea comportamente spectaculoase. Și părintele Papa Ciot putea să spună lucruri care să te e, tulbure. N-am fost la dânsul și l-am întrebat, părinte, știam că a stat în pușcărie mult în cauza aderenței la legionă. Cum erau de legionă? Ce dragă, erau fărbătări. Erau extraordinare. Aveau o singură chestie. Omorau oamenii. <gură> nu o să-mi spuneți că chiar un răspuns călugăresc. Dar, sunt, uneori, ieșirea din tipic e cea crezitoală e cea care te trezește, care îți pune întrebarea. Și nu-i plăceau naturile convenționale. Cita mereu un text în Sfinții Părinți, pe care-l citat și în Părintele Peopă. Eu când văd că un tânăr călugăr devine hiperiguros, îl apuc de straie și îl trag în jos și îi spun Stai, prea, ești cu noi, nu te duce așa repede pe Dumnezeu." Stai puțin." Deci lucrurile trebuie de tratate puțin mai, mai liber, cu riscurile dărigoare. Există un risc al excesului de e, relaxare, după cum e și un risc al înțepemelii. E, eu cred că el, nu știu dacă a murit în păcat, el a murit subit. A fost găsit pe jos, cu mâna spre telefon. A făcut un atac. E, deci, eu nu știu ce era în sufletul lui. Eu am apucat bătrânețea părintelui lui Iuși. Dacă mă întrebați pe mine, Părintele Ghius, în partea finală a vieții, era extrem de tensionat. Nu mai vorbea decât foarte puțin, dar eu simțeam în tăcerea lui, poate că era un transfer, nu știu, o criză, o, un patos, o pătrimire, ca să fiu. Nu știm. Nu știm cum muri, Nu știm cât de împăcați ne găsește momentul ăsta. Și e greu să-l judecăm. Eu unul nu pot să spun. Mie mi se părea, Părintele Scrima, un om răsfățat, un om cu caprici și cu mondanități. Dar după ce am văzut filmul dumneavoastră, și după ce am văzut și m-am informat ce tip de, de carieră, de itinerare a avut el de-a lungul vieții în, în locuri extraordinare, mi-am spus că s-a comportat formidabil aici. N-a lăsat nici o clipă să se vadă că se așteaptă să-i să conserve chilia, să fie numit sfânt, să fie invitat la... A fost aici ani de zile, nu l-a invitat nimeni din teologie la, o, la un curs, la o expunere. Nimeni. Ce să ducă el peste ei? Apropo de participarea lui, și cu asta vă, vă, las, vă iert, la Vatican II. Iată un fragment de Niv Congare, lui, din Jurnalul de concil. 22 septembrie 1964. Părintele Scrima are o intervenție de foarte frumoasă calitate. Caută presupozițiile gnozeologice implicite ale unei mariologii. Ele sunt de ordin unei cunoașteri liturgice. Arată relația între Maria și Cristologie, pneumatologie, antropologie. Misiotis, ăsta era un teolog grec care participa acolo, încă o dată își toate complexele dovedind că nu e niciun chip un om al dialogului. În plus, e irritant, negativist, excesiv. Lângă mine, Părintele Stima suferă ascultându-l. Suferă că era de aceeași ortodoxie cu el, să vă ceadăriți. În Ingele, o, o experiență personală. Am fost acum 2 ani la o mănăstire din Italia, care practică o mănăstire dominicană care practică la Boze, care practică ecumenism. Am fost invitat să mă duc acolo și e, ce pot să vă spun? Erau foarte multe lume, de toate religiile. Erau vreo 300 religi. Și cei mai mulți erau greci, nu neapărat teologi sau preoți, dar foarte volubi, cu intervenții rapide, proprte și lungi, în greacă. Eu stătăm lângă un englez, Norman Russell, o să-i apară o carte în toamnă despre Deificare, una în cele mai bune monografie, teza lui de doctorat cu părintele Andrew Lau. Și se tălea lângă mine, mama lui e grecoai, că l-am auzit vorbind greceste cu cineva și am întrebat, dar nu te vorbim de da? mine. Deci, mama nu e grecoai. Ei bine, părintele, profesorul Rasul, se tălea lângă mine, intrat delegația rușilor și ucrainenilor. Dumnezeule, era uimitor ce portret omogen avea. Erau niște domni viguroși, ca să nu spun. Pântecoși până la Dumnezeu, rumei care intrau în grup, să așezau pe scaunul de față, nu spuneau nimic. La o dezbatere era nimic și mă plecau tot în grup ca o procesiune de spune, doar, mari consumatori. Norman Russell, care a lângă mine, timid și nevând să mă contrarieze, mi-a spus, a întrebat la ureche: Așa sunt toți ortodoxi? L-am asigurat, firește, că nici vor. Trebuie evitate conformismul conformi astea. Bun, vă mulțumesc. Bueno... Fără excepție, îi pomenea cu iubire, pur și simplu. Pe Pă părintele Sandu Tudor, cu admirație, în plus. Cita din acatistele lui și evoca mereu amvergura lui, personalitatea lui extraordinară. Dar vorbea la fel despre Codin Mironescu. Care a fost o figură formidabilă de asemenea, și în cartea pe care ați publicat-o să vede, după ce a făcut pușcărie, după ce abia mai avea de ce trăi, continua să aibă o viață intelectuală și spirituală, fără breșă și fără parapol. Oamenii ăștia nu au revenit în viața de după închisoare acri. Au revenit în forță. Asta am văzut și oameni care n-au făcut parte din rugă Aprins. Alexandru Paleologu, Constantin Noica, Sergio George, oameni care, cum să spun, au luat lucrurile astea ca fiind o, o întâmplare aproape utilă. Au avut ceva de învățat, au avut ceva de trăit. Dar despre cei de la rugă Aprins, despre Vasile Voiculescu, vorbea cu, cu o iubire filială, aproape. Uh, nu am auzit niciun cuvânt rău de la el despre vreunul de ei. Uh, și din corespondența la care am avut acces, pe care a publicat-o Vlad Alexandrescu în Ortodoxia și chestia comunismului, uh, mi-am dat seama că relația dintre, dintre un, cu un, unii din ei a fost vie până la sfârșit. Scrisorile cu părintele Benedic Iuși Chiar și cu un patriarh Justinian, care îl vedea când avea ocazia să iasă din țară, cât puteau circula atunci scrisorile, sunt dovada unei relații adânci care a fost marea experiență a tinereții lui. Prin urmare, întrebarea noastră pleacă de la o eventuală suspiciune sau dubiu? Nu. Nu, eu n-am auzit, repet, nimic rău din gura lui în, legă în legătură cu acest Cu o singură excepție, care nu era negativă, dar care a avut un fel de crispare la un moment dat, dar aș prefera să nu o invoc. Pentru că pot să înțeleg episodul, deși în momentul ăla nu era nimeni de judecat, după părerea mea. E, nu putea fi judecat nici Nichifor cranic după aceasta, 14 ani în pușcărie, nu putea fi judecat nimeni. Au fost oameni care au trecut în infern. Și, prin urmare, clasificările astea sublime post factum sunt o formă de nesimțire. De câte ori ridicați mâna spre aparat, mi se pare că vreți să puneți o întrebare. Bun, vă mulțumesc foarte mult!